Опинився Маркевич на далекій півночі та не втихомирився й тут. Не навчили його ані тюрма, ані тортури. Поводився він так, що в ньому ні токмош монашеського монашеского життія, ну і мірзкова доброго состояния не видно. Лаявся з усіма ченцями, пив до безкраю, бив вікна, ламав замки, Бешкетував до схочу. Скаржився і гумен Геннадій, що такого безчинника тут ще ніколи не бувало. Прохав забрати кудись в інше місце бунтівливого гостя. Прожив Маркевич у монастирі кілька місяців і 19 квітня 1750 року при зібранні всього братства – об'явив за собою слово і діло. Мусило монастирське начальство вдатися до тайної канцелярії по наказ, що з Маркевичем робити. Наказали дати йому паперу, хай напише до тайної канцелярії. І ось через кілька часу з Соловецького монастиря на ім'я графа Шувалова надійшов величезний донос. у Маркевич монастирського скарбника, що той, мовляв, заступаючи ігумена, не виконав наказа про розшукування указів і пашпортів із титулом Іанна Антоновича, ба навіть не об'явив його. Найбільше ж винуватив у різних злочинах ченця Олександра. Писав у своєму доносі Маркевич, що Одного разу сидів він і вголос читав чеську лікарську книгу. Прийшов у Келію Олександр та й каже, «Що це ти єретичну книгу читаєш?» «Ні», – кажу, – «це книга не єретична, а лікарська. Я шукаю в ній ліків на свої хвороби. А що ця книга чесна, то в свідоцтво того є підписання імені його цісарської величності». Та не вплинула це на чинця. Вилаявся він гидко і пішов геть. Другого разу прийшов він, Олександр, знову до Келії і почав лаяти українців недовірками та обливанцями. Вплутався в цю розмову співмешканець Маркевича Степан Смітков та й каже, «Даремне ти, отче Олександре, ганьбиш росіян адже багатьох із них від Бога і від її імператорської величності пожаловано в Святкійший Синод та в Генералітет, як от граф Розумовський. Та розпалився Олександр, почав бігати по келі, лаятися і кричати, який він кавалер, де був на службі, я б на нього барабан націпив. І за що йому кавалерію дано? Біс йому дав кавалерію. Не стерпів Маркевич. Закричав, ой, отче Олександре, отак ти можеш на цьому світі камілавку втратити. Та й в другому віці гріх. Зрозумів тоді Чернець, що сказав забагато. Упав у ноги, почав прохати пробачення. Та минуло трохи часу і знов за своє взявся Олександр. На першому тижні великого посту Сидів Маркевич у своїй келії і почав співати малоросійським напівом «Да і справиться молитва моя». Овійшов до келії Олександр і почав клести і тих, хто співає цим напівом, і тих, хто слухає. «Що ти, отче Олександре, – сказав тоді Маркевич, – і зле, і грішно. Ти ж проклинаєш багатьох архієреїв. Та й її імператорська величність і їх височність завжди слухають не який інший спів, тільки малоросійський. І більше ти так не говори і не клини так лихими клятвами. Та Олександр вилаявся ще двічі й пішов. Нарешті, на третьому тижні Великого посту, запитав Олександра один із ченців, чи добре співали по малоросійській в церкві да і справиться. А він йому у відповідь «Біси там співають, біси й слухають». Винуватив Маркевич у своєму доносі архангельську владу, що вона провини чернечі покриває. От такого доноса написав Маркевич. У кінці ж, звертаючись просто до Шувалова, прохав він, щоб постригли його вченці, щоб раді... «Вельми хворих моїх ніг, пачеш через горб, що висить на спину в піваршина. Випустили його з монастирської в'язниці, розкували руки. Писав він, що нічого не хоче, тільки б у келії жити так, як і інші ченці, а не в караульні з солдатами. Почалося слідство, та до носа свого довести не зміг Маркевич». Надіюся, він, певне, через донос вислужити якусь полегкість для себе. Та не пощастило. Ще дев'ять довгих років просидів він у Соловецькому монастирі, аж доки не настигла його смерть. Необережне побажання. У Полтавському секвестрі навесні 1747 року зібралося чимало такі люду. Були тут і селяни-утікачі, і дезертири-ляндміліціонери, і запорожці-гайдамаки. На варті біля секвестру стояли призначені від полкової канцелярії місцеві козаки. 25 квітня 1747 року в урочистий день святковий цариці Лизавети біля невеличкої кам'яної гарнізонної церкви Відбувався урочистий молебень. Зібралися до церкви все військове російське начальство –